karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari kwa ufupi inalofaa kwenu na mimi Lomarde Niyo ya Bivuze kwanza muhtasari wake Nyakati tisa ya timia tangu kuteketea kwa moto kwa soko kula Bujumbura na kuacha simanzi kwa wafanyabiashara wengi huku shirika la Urukome likisema kutotambua sababu serikali karabati sehemu hiyo na mashirika ya ase genocide Chirimoso na Avode ambayo ni wajane wawathiriwa ya machafuku ya lio tokea nchini Burundi watuwa fautiana kuhusu kauli ya tume ya ukweli na marithiano CVR ya kusema kuwa itaanza uchunguzi kwa machafuku ya tokea mwakilofu moja 988 na mwakilofu moja 993 uh, na, na bado kitenda wili kwa wanawo E, mafuta ya gari hapa jijini bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitamu inaungozo na ilike uwimana. Hapa studio mimi ni Romalde niyo ya vivuze. Habari kamili. Mnyaka tisa imetimia tangu kuteketea kwa moto kwa soko la soko kula bujumbula na kuacha simanzi kwa wafanya biyashara. Ilikuwa taleshi na 7 januari mwakarufumbiri kuminatatu. Tangu kipindi hicho sihemu hiyo inajawa majivu pamoja na magofu ya kiwemo takataka za aina mbalimbari hadi sasa. Wafanya biyashara walihamia katika masoko na maduka mengine. Sirikali ya Burundi kupitia katibu wake Bada kika ucha baraza la mawaziri la talehe i, Saba april mwakarofumili shinamoja ilitangaza kuwa na mopango wa kujenga soko La kisasa katika eneo hilo i, likitazamiwa kuzinduliwa april mwakarofumili shirini na sita Katika shirika orukome la kupiga vita Lushwa na ubathirifu wa ya uma wanasema kutoilewa sababu za kumarizika kwa miaka hiyo tisa kabla ya serikali kutekiliza mpango wa ukarabati wa soko hilo. Gabriel Lufthiri analiza kuwa shuhuri hizo serikali ingilizihitimisha zamani Thomas Krise nakumbuka kumbuka tare hiyo kwa matikisiko makubwa sana Kwa mana wafanya biyashara, walikua wanafanya biyashara kwa soko hii Wako kati ya hari mumbaya sana Kwa mana hakusaidiwa kita taki moja na serikali ya Burundi ataingawa ingawa pamejengwa soko hii ya kotebuu tunaona kama kuna vitu ambavyo ingekua imesha fanyika lakina ata hivi tunangoja kwa amba nyaka tisa haingeisha bila kuona majengo ya soko ile iliungua ata hivi tunangoja ili majengo hiyo ipatikane kama uh, soko ya kujenga imepanwa inapashuka kupanwa azarani ili mwenya na atajenga haijenge vizuri na isikue tu ile na muna ya gupana hili wapatie mtu wako mawasiliano mazuri na chama kinatawala. Wale ambayo walikuwa wanafanya biashara maharipa likua hii soko ni mzuri selekari ingefanya iwezeka nayo ili, eh, madeni ambayo walikuwa nayo wasaidiwe na selekari. lakini ata hapo hakuna kita takimoja kimifanyika vitu ambazo imeungulia pare hapa eh, kwa hii soko ata hivi eh, vingari pare na muna ni vitu toxic ni vitu mubaya sana kwa afya waraia. Uh, serikali ingefanya kitukiwezekana nacho ili watu wajue moto ule ume, umetoka kwa nini. Eh, serikali ingefanya iwezekanaayo ili masoko yote na biashara byawafanya biashara bikuwe na asilas ni vitu mingi sana vimehomba na ndio sababu serikali napasho kufanya yewezekana nacho ili mambo yendeke mzuri. Ama kuhusu shirika rilo kuwa limepewa soko katika kipindi hicho cha baraza la mawazili la tarihe 7 aprili mwaka rifumbishi Katibu mkuu wa serikali alikuwa mefamisha kwamba soko la ujenzi lipewa shirika la bank nchini burundi. Kuhusu kuchilewesha ujenzi huo. prosper na haugwamia ameambia lidi sangani lo kuwa muladi huo unarafutafutiwa pesa na vitu vingine stahiki. Bunge la taifa limepitisha muswada wa shiria ya kutoa msamaha wa visa kwa wamiliki wa passport za kidiplomasia ama za kazi watakao safiri kuenda misri kijibu swali la kwa nini musamaha huo usitolewe kwa watu wote waziri wa mambo ya nje ya kuwa mgeni rasmi bungeni amesema kuwa kuraisishia mzungu kwa watu wote huo na mipaka katika nchi za kanda. Tumuskrize Alexi Badia na ihimba ze ni musemaji wa bunge. Lengo ambalo uh, msuwada wa sheria unalo ni hasa kuraisishia na kuimarisha Uhusiano ambao unikuwepo kati ya Burundi na Miswi kukwane mzuri kutukuhati sasa ikiwa kutaka kuimarisha Uhusiano huo Ni wajulishe tu ya kwa amba makubariano hayo uh, ya niposainiwa huko nchini Miswi wanikuwepo maraisi wa inchi zetu hizi mbili ilikuwa ni mwezi machi wakati mbili na mojo na... Uh, hapa bungeni miongoni mwa masuala ambayo yamejitokeza wasitishwa na wabunge ni pamoja na kutaka kujua kwa nini Ewale ambao wanatumia jeti wa au pasipoti zaka waida hawakuweka nyingo ni ambao watatuusiwa kuingia huko inchi misri bila ya kulipa visa. Mwisho waziri mwa kivisa ni yakiwambia pamba kwa sasa akuna nguo au kuna ambaro una kani kwenda sambamba na sekta ya ameuita matibabu kwa kwa kwa kwa kwa kwa Huyo van was op puma baou, na baou kuchuniwa, na koezakutu Patricia jawabo, maaswaar, mengine leo, haka bungeni, ikumahu, ukiwa uktaseli, hasakuwaleta, mari, katika sekta ya Shara na kuraisisha biashara kulileta mizigo au kupeleka mizigo huko nji mitsri pamoja na kupeana ujuzi katika sekta ya ukundi kutokana na kwa kwamba katika mambo ya biashara kuna mambo mengi sana yanayohitaji amani ya katika ya tekelezo na muhoi walikuwa msemaji wa bunge la taifa. Tunayendelea na tarifa yetu ya habari. Shirika la ase genocide Chirimoso. Inasema kupokea kwa mashaka kawali ya tume ya ukweli na maridhiano CVR. Inayo leza kuwa tume itaanza uchunguzi kusu machafuku ya liyo isibu nchi katika miaka 1988 mia na 1993. Tehaan semusha no msemaaji wa shirika hilo analiza kuwa mashaka yao ya msingi kuwa tume inaundwa na makamishi na wale unyesha musimamo wao kwa yari ya leo tokea mwakilofu moja mia na Lakini pia kuwa shirika la umoja mataifa UN litowa ripoti kuwa machafuku ya mwakilofu moja mia tisa tatu, ni mauaji ya kimbali dhidi ya kabila la watuti jambo ambaro analiza kupinga ripoti ya UN. Kwa upande wake shirika la wajani na mayatima wa thiriwa wa machafuko ya lio nchini Burundi Avode Wanakaribisha vema shuhuri hiyo ya kuchunguza kuhusu mauaji mengine kwa ajili ya kuleta marithiano Adere na Ahisha Akiye kiongozi wa shirika hilo Anayomba tume CVL kutoegemea upande wawote katika shuhuri hiyo Lejo isanganiro ni kiboko yao naam mtarifa hii nanele kugia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbula. Na tunaendelea na tarifa hii tukimulikia kusini majiji la bujumbula. ambapo kuna shuhudia, kuna shuhudia foleni ndefu ya magari na madireva wanao hitaji mafuta. Wakiwa wamepiga fuleni kutoka barabara kuenda nyingine omeri nduwayo amefika hapo na amezumuza na baadhi ya madireva. Sala mafuta ni atakiza hadi kwa daika ya sasa. Yani hivyo mga na wei, nimeanzia kuanda ruziwa. Ruziwa nimefika gari zilikua nyingi na nimetoka bila kupata. Ikabidi nende msaga, kufika msaga ndo kabisa, nilipofika, yani steri ambayo wa meleta ni akotrosi mbili ndo zinakunywa za kubaki asipate kwa sababu ni mafuta madogo sana ndio ilibidi mwenzangu ndo aka nidulisha kwa paka kivenga pako mazuti ikabidi nije nilipofika na hivi paka sasa gari ni nyingi nilichokuwa na kiomba tu serikali iangalie la kufanya kwa sababu mimi naona hii hali ya mafuta hivi imeshatupachia stress kwenye akili tunakuwa tunaikati tunazozana na watu yani mara kwa mara simu zenyewe Haziishi mazuti tuauliza ngambo na ngambo lakini hatupati hapa mina nazungumza na wewe nimeomba service ya lita 5 tu kwa sababu ya ukame mafuta ndani ya gari paka gari likuspuma mimi na mjara wengi ni muomba 5 l kwa meni nyima na mnaambia tonde yani ni mafuta bado mimi ningeomba tu serikali iangalie ni jinsi gani kama mafuta usiku wengi wanakuwa na roza wasiwasi wa kupata nini usafiri wa kwenda manyumbani matro trotro ndo zina nani ndo zina tangulia yani zichija naona master kama ni wao watumishwa kwa masta sio siji kama wakijua tu kama mafuta takuja wako kama na wakomiseneri wanaambia wale kwenye magari makubwa ndo wanakuja ndo anapewa kitoro yani serikali ndogo aziwesikafikia watu kufikiria basi gani moja na kunywa lita 1500 eh waziri wa kuyua vitu na watu aona cha kufanya mazutu wanapoyapana na askari iko kwenye mstari wana wanamaliza siku 2 3 siku 4 tunangoja mazutu Noktana wako pale para kuja mtu anakuja hiyo siku moja kutonda anafika anamngononeza mpompita anamuita ety John unipe mazutu anafika anamwambia huko na boa anampa tia boa akishampa boa mazutu sisi watu wetu mtonda mstari tunakosa mazutu sasa usumbufu tunao ni huyo na ni yako tunabidi sisi wote gistu tunapokuwa mstari kama ije gari shilingi gari 10 watupatie mazutu kisa wanapoyapata wayapande kwa bei yengine pangiwa na serikali na mahao ni mibadhi ya mandiriva wa uhaba wa mafuta. Magunia theathini ya sukari ya jumatano hii mjini kilundo ya kiwa emefichwa kwa ajili ya kuhuzwa kwa beji hari. Tokio limejili wakati wakugawa sukari hiyo zoezi linaro kumaliza muda wa umande. Laia wakazi wa kilundo wanaramikia wakisema kuwa mkua huo unapewa kiasi kidogo cha sukari jambo linaro sababisha wengi kupiga foleni na kuondoka mikono mitupu wana laumu pia wanafanya biashara zenye nia mbaya ya kuficha ili kuficha sukari ili baadaye iuzwe kati ya 600 na 700 kwa kilo kama ilivyokuwa hivi kariboni. wanaomba utawara na vyombo vya sheria kushirikia watu kama hao tufungue ukurasa wa elimu ambapo watoto karibu watano kwa 100 wanaosomea kwenye shule ya msingi ya Moyinga ya pili katika tarafa na mkoa wa Moyinga wana ulemavu tofauti akiwemo asiye na mikono ambaye anaandika kwa kutumia vidole vya miguu walimu na wanafunzi wanaweza kuwa wamezoaliana licha ya kwamba mwanzo ni ile vigumu kiongozi wa shule hiyo anafahimisha kuwa wana changamoto ya vitendakazi vinavyotosha ili kuhudumia kielimu wanafunzi wenye ulemavu na kwa kuitimisha taarifa yetu ya habari wanafunzi wanachuo kikucha Burundi wanaishi nje ya mabweni wanasema kupitia mazingira magumu ili kupata shakula kufuatia kupanda bei kwake wanaishi eneo la Kanyari jigini Bujumbura wanaweza kualicha ya kwamba mkopo wanaopewa ni licha ya kwamba mkopo wanaopewa hauwezi kukidhi mahitaji yao wanaramikia kuchirewa kwake, wanaomba kupandishwa kwa mkopo na kutolewa kwa mda. Ismaili Kwizila na maerezo zaidi. Naweza kakaweka gweduro ine. Mwezi mmoja unatoosha iliwezi. Nibayadhi wanafunzi wachuo hmm. kikucha burundi. Hmm. Wanaoishi nje ya mabweni. Ni majira satano na dakika kuminatano ya asubuhi. Katika eneo la kanyari. Wanako kodi nyumba wanafunzi wengi. Kuna wanao wanda mitiani. Wanao fuangua hata wanao pika chakula. Wanafunzi yao. Wanaileza kuwa kupanda kwa beya vyakula. Kumetatiza upatikanaji wa walishe. Aitha wanasema kuwa. Kuchelewa kwa mkopi unautolewa na serekali umuaga maji maziwani maana, mara, huwachunganisha na mabwana wawo kwa kweri, kiangalia vizuri nimaisha wanafunzi sisi, wachuwa hiku cha blondi nimaisha ambayo ni magumo sana kwa sababu, hizi nyuma bazi tunaishi usipopata hila kwa muda unawesi kwa au kwa unawakwa mwana na bwesi wako kila siku vile vile, chakula, unamaitaji mengine Kwa sasa ni panda based sana. Kuna vitu vingi ambao basi tunatumia shureni, kama selabasi na mahitaji mengine. Kwa hiyo hela ile ambayo serikali inatupa kama mkopo inafikakiwa imechelewwa sana. Kagua miezi nyurini 3 4 imepita bila kupata hela hiyo. Naapo kawia sana kutufikia sisi tunakomo na matatizo mengi. Kuna wanaoaachwa kusoma na wengine ambao anaona maisha kabisa yamekataa akaamua kuiba. Wanaokaferi kutokana na maisha rio makumu. Katika kujaribu kubara matumizi, wanachua wao, wanabainisha kwamba wameamua kuhishi katika nyumba ya chumba na sebure, wakiwa wa au tisa wakilipa pesa elfu wa rubaini. E, nyumba yetu siwezisema kwamba ni, ni ndako sana au ni kubwa, lakini kwa vesu wavurani seme hatuwa mambo mengi. Tumawesi tukainee tunawesi tukiwa tisa. Chuma bata tumawala sisi Tunaweza tukaweka kaguduro ina. Tunaweza tukalata kiwa wanane. Na mwingine akijia chuu. Anaweka kaguduro yaki kwenye mesebure. Na hivyo basi tunaweza tukalata chuu bila sheet. Wanaomba, serikali kupandisha mkopo huo na kutuwa kwa muda. Milango ni pamba wanaushuriha na lusikumukopo, waweze kuitua kwa wakati. Wanafunzi wanapuanza masomo, watuwe hera kwa muda. Eneo hilo, lakanyari, mtaani, vugi zo kiriri, linaifathi wanafunzi wachuo kiku cha burundi, takriban elfu mbili. Namu kwa sauti hiyo ya Ismaele Kwizi, la tarifa ya mchana waleo haina chaziada, usikose kwenlea kusikiza vipindi vingine vinafzi, wendelea hapa kwenye ledi uisanganilo, hapa studio likuwa na mimi, lomwalde niyo ya We'll be